Ніл Шустерман Подзвін Цикл «Вигін коси», книга третя Частина 2. Тон, дзвін і грім ЗАПОВІТ дзвону Почуйте нині всі, хто відрізняє істину від факту, незаперечну появу дзвону, до якої з давніх-давен закликав великий резонанс. Дзвін став реальним, щоб поєднати нас, загублених, обраних з гармонією, яку ми втратили. Отож, у рік Раптора трапилося так, що Тон сповістив про нову еру завдяки вигуку, що чувся в усьому світі, і в цей знаменний момент вдихнув життя в розумну машину людства, роблячи її божественною і завершивши священну тріаду Тону, дзвону та грому. Всі радійте! Коментар Вікарія -сімпонія. В перших рядках розповіді про життя дзвона викладена основа релігії тоністів, котра полягає в тому, що дзвін не народився, а безтілесно існував, відколи великий резонанс змусив його об'єднатися в плоть. Рік Раптора – це, звісно, не справжній рік, а лише період в історії людства пронизаний ненаситними апетитами і жорстокими безчинствами. Але якщо дзвін існував з початку часів – то що з громом і що таке конкурентно-розумна машина? Існує чимало суперечок, та наразі загальноприйнятним є те, що розумна машина належить до колективних голосів людства, оживлена великим резонансом, тобто насправді людство не жило, аж доки тон не резонувався у плоть. Іншими словами, до цього моменту людство існувало лише як ідея в свідомості тону. Аналіз симфонія кодою Вивчаючи коментар «Симфонія», варто з частиною скептицизму ставитися до його вільних висновків. Ніхто не ставить під сумнів те, що дзвін із початку часів існував у духовній формі. Його чи її присутність на Землі можна відслідкувати до конкретного часу та місця. А припущення, що рік Раптора був не справжнім роком, просто сміховинний, якщо є докази, котрі демонструють, що колись час рахували у формі циклів обертань планети та її змін. А з приводу того, чим є розумна машина, то думки симфонія – це лише думки. Багато хто вірить, що шторм – це сукупність людських знань. Можливо, з механічними руками, щоб швидко перегортати сторінки. Якщо забажаєте, то бібліотека думок, що стала свідомою після появи на землі дзвону, так само як грім, що з'являється після блискавки. 12. Зламаний міст Минув рік Раптора і почався рік Козерога, Але міст чи те, що від нього залишилося, не відчував таких розмежувань. Це була реліквія іншої ери. Колосальний інженерний витвір, створений у складний і напружений час, коли люди висмикували на собі волосся та розривали на шмаття одяг, дуріючи від штуки під назвою «затори». В світі ери без все було значно простіше – але зараз із подвійною силою повернувся стрес та ускладнення. Це змушувало замислитися, що ще може повернутися. Великий підвісний міст назвали на честь дослідника ери смертності на ім'я Джованні да Верацану. Він сигналізував до наближення до Мангеттена, що вже так не називався. Шторм вирішив перейменувати місто Нью-Йорк на Ленапе, на честь племені, котре колись продало цю територію голландцям. Потім англійці забрали її в голландців, а новоутворені Сполучені Штати Америки відібрали її в англійців. Але тепер всі ці нації зникли, і місто Ленапи належало всім. Висотне місто музеїв та пишніх естакадних парків, що наче стрічки обмотуються до шпилів хмарочосів – місце надії та історії. А щодо мосту Верацану, то він вже давно перестав виконувати свою функцію. Оскільки ніхто в Ленапи вже не поспішав дістатися з одного місця в інше, і оскільки приїзд у місто мав перехоплювати подих, було вирішено, що єдиний допустимий шлях до міста – це паром. Тож різноманітні мости перекрили, і відтоді гості припливають крізь протоку Нероуз, наче емігранти в старі часи, які шукали кращого життя. Їх і досі вітає велика статуя, яку називають «Свобода», хоча її позеленілу мідь замінила на блискуче золото, а її полум'я виготовили з рубінів. «Мідь прагне стати з золотом, а скло – коштовним камінням», – саме так звучали знамениті слова останнього мера Нью-Йорка, перш ніж він полишив посаду і віддав шторму повну владу. «Тож нехай вінцем слави нашого міста стануть рубіни в золоті!» Але навіть до того, як гості бачили панянку свободи і мерехтливі хмарочоси Ленапе, вони мали проминути два височезні пілони Верацану. Центральна частина мосту, котрою не користувалася так давно, аж вона почала розвалюватися, впала під час урагану, перш ніж шторм знайшов шляхи впливати на екстремальну погоду. Але залишилися стояти монолітні арки з кожного боку. Шторму подобалася їх проста симетрія, і він зібрав команди, що мали за ними доглядати. Пофарбовані приглушений холодний небесно-блакитний колір, що майже повторював колір хмарного неба над Ленапе, пілонам Вераціо вдавалося чудесне архітектурне мистецтво – гармоніювати та водночас виділятися. Дорога, що вела до Західної арки, не обвалилася зрештою мосту, тож гості могли пройти тим шматком дороги, котрим автівки ери смертності їхали до Славетної фотозони просто під аркою, де можна було здалеку побачити величне місто. Однак зараз приїжджали відвідувачі іншого штибу, бо це місце набуло нового значення і нової мети. За кілька місяців після затоплення ендури та дзвону великого резонансу тоністи оголосили цю локацію реліквію релігійної значущості. Вони стверджували, що для цього було багато причин, але одна справді виділялася. Пілони, як ніщо нагадували, інвертовані камертони. Саме там, під аркою західного пілону, проводила зібрання таємнича постать, знана як «Дзвін». «Скажіть мені, будь ласка, чому ви бажаєте зустрітися з дзвоном?» – запитала тоністка-вікарі художника. Вона була того віку, якого не мав собі дозволити досягти ніхто при розумі. Її шкіра звисала з вилиць та виглядала пожмаканою. Куточки її очей були схожі на два невеличкі акордеони, що повідкривалися з одного боку. Текстура її обличчя була дивовижна. Художнику аж руки свербіли намалювати її портрет. Всі сподівалися, що рік Козерога принесе кращі зміни, ніж попередній. Художник був одним із багатьох, хто хотів зустрітися з дзвоном, коли почався новий рік. Він шукав не так значущих відповідей, як особисту мету. Він був не настільки дурним, щоб гадати, наче якийсь містик зітре проблеми, з якими він стикався все своє життя. Але якщо дзвін справді говорив із громом, як стверджували тоністи, тоді варто було принаймні спробувати». То що ж таке міг сказати старій жінці Езра Ван Оттерлу, щоб отримати шанс поговорити з їхнім святим? Проблема, як і завжди, полягала в його мистецтві. Скільки себе пам'ятає, він відчував ненаситну жагу створювати щось нове, раніше небачене. Але в цьому світі вже все бачили, вивчили та заархівували. В наші дні більшість художників задовольняло малювати гарненькі картини чи просто копіювати майстрів ери смертності. «Тож я намалювала Монолізу», – сказала йому дівчина під час навчання в художній школі. «То й що?» Її полотно було неможливо відрізнити від оригіналу. Правда, це був не оригінал. Езра не розумів суть, але він, очевидь, був такий один. Бо дівчина отримала за той предмет п'ять, а він три. «Тобі заважає твій внутрішній неспокій», – сказав йому викладач. «Знайди спокій і знайдеш свій шлях». Але навіть у своїх найкращих роботах він знаходив лише порожнечу та невдоволення. Він знав, що великі митці страждали за своє мистецтво. Він намагався страждати, почувши у підлітковому віці, що Ван Гог відрізав собі вухо під час маніакальної сварки і сам спробував таке утнути. Кілька секунд пекло, доки його наніти заморозили біль та почали працювати над відновленням пошкодження. До наступного ранку вухо відросло як нове. Старший брат Езер, який нічим не нагадував Тео Ван Гога, розповів їхнім батькам, що той зробив, і вони відіслали його до жорстокої школи. Місця, де дітей, що ризикували обрати стиль життя лихочинця, тренували на солоді дисципліни. Езру це не приголомшило, бо виявилося, що жорстка школа була не така вже й жорстка. Оскільки з жорсткої школи нікого не виганяли, він випустився із задовільними оцінками. Він запитав у шторму, що конкретно це означало. «Задовільні – це задовільні», – сказав йому той. «Нехороші і непогані – прийнятні». Але будучи митцем, Езра хотів бути більш ніж прийнятним. Він хотів бути винятковим. Бо якщо він не міг бути винятковим, то в чому суть? Зрештою, він знайшов роботу, як і всі митці, бо голодних художників більше не існувало. Тепер він малював мурали на ігрових майданчиках. Усміхнені діти, кролики з великими очима та рожеві пухнасті єдинороги, що танцювали на веселках. "Не розумію, чому ти незадоволений", казав йому брат. "В тебе чудові мурали, їх усі обожнюють". Його брат став інвестиційним банкіром. Але оскільки світова економіка більше не колувалася на ринках, то це був ще один ігровий майданчик з кроликами та веселками. Звісно, Шторм створював фінансову драму, але все це було не насправді. І всі це знали. Тож, щоб відчути більше реалізації, його брат вирішив вивчити мертву мову. Тепер він міг вільно розмовляти на санскриті і робив це раз на тиждень у місцевому клубі мертвої мови. «Витісни мене!» – благав у Шторму Езра. «Якщо в тебе є хоч краплина милосердя, прошу, зроби мене кимось іншим!» Його приваблювала ідея повністю стерти свої спогади і отримати цілком нові. Вигадані, що будуть здаватися цілковити справжніми, наче його власні. Але не судилося. «Я витісняю лише тих, у кого вже немає інших варіантів», – сказав йому Шторм. «Почекай, ти влаштуєш життя, яким зможеш насолоджуватися. Як зрештою трапляється з усіма?» «А якщо ні?» Тоді я скерую тебе в напрямку реалізації». А тоді Шторм визначив його лихочинцем разом з усіма іншими, і на цьому скінчилося його скерування. Він, звісно, не міг розповісти все це старіючій тоністці-вікарю. Їй буде байдуже. Вона лише хотіла отримати причину його прогнати, і минулог про його нещастя точно сприйметься не так, як слід би було. «Я сподіваюся, що дзвін допоможе наділити мої роботи з містом», – сказав він їй і сарачі очі засяяли. «То ви художник?» – він зітхнув. «Я розмальовую морали в громадських місцях», – майже вибачаючись, сказав їй він. Як виявилося, тоністам якраз був потрібен талановитий творець моралів. Через п'ять тижнів він був у місті Ленапе у списку на ранкову аудієнцію до дзвона. «Лише п'ять тижнів!» сказав адміністратор у вітальному центрі. «Ви, напевно, особливий. Більшість людей, яким надали аудієнцію, потрапляють у піврічний список очікування». Він не почувався особливим. Він в основному почувався на своїй тарільці. Більшість присутніх були відданими тоністами, одягнені в свої одноманітні коричневі висукні та тоніки, разом інтонували, щоб знайти незвичайні гармонії чи тональні розбіжності, залежно від їх причини тут знаходитися». Для нього все це була неабияка дурість, але він щосила намагався не засуджувати. Зрештою, це він прийшов до них, а не навпаки. Там був один сухорлявий тоніст із переляканим поглядом, який спробував із ним заговорити. «Дзвону не подобається, Мехдаль!» – сказав Езрі він. «Я палю Мехдалеві сади, бо вони нечесть!» Езра підвівся та перейшов на протилежний бік кімнати, де сиділи більш помірковані тоністи. Він думав, що все відносно. Вже незабаром зібралися всі, хто був записаний на ранкову аудієнцію, і монах-тоніст, який був зовсім не такий дружній, як адміністратор, озвучив їм суворі інструкції. «Якщо вас немає, коли прийде ваша черга для аудієнції, ви втратите своє місце. Підійшовши до арки, ви побачите п'ять жовтих ліній нотного стану. Ви маєте зняти черевики та поставити їх на позицію ноти «Мі». Один з кількох інших присутніх нетоністів запитав, де ця позиція. Його негайно назвали недостойним та вигнали. «Ви заговорите до дзвона лише у відповідь на його слова. Дивіться донизу. Вклоніться, вітаючи його, вклоніться під час прощання і швидко йдіть. Поважайте інших у черзі». Наростання напруги насправді мимоволі змушувало його серце битися частіше. Езра вийшов вперед, коли за годину назвали його ім'я, чітко дотримуючись протоколу. Пригадав, де мала бути нота міс з дитячих уроків музики, і марно сподівався дізнатися, чи відчиниться потаємний люк для тих, хто помилився, кидаючи їх у воду внизу. Він повільно підійшов до особи, яка сиділа під високою аркою. Звичайне крісло, в якому він сидів, аж ніяк не нагадувало трон. Воно стояло під підігрітим навісом, бо гребінь дороги, що простягався до арки, був прохолодним, і по ньому проносилися лютневі вітри. Художник не знав, чого очікувати. Тоністи стверджували, що дзвін був надприродною істотою, зв'язком між холодною жорстокою наукою та безтілесним духом, що б це в біса не означало. Вони мололи повну мечню. Але зараз йому вже було байдуже. Якщо дзвін зможе надати йому якусь мету, щоб заспокоїти душу, то він буде більш ніж радий поклонятися йому, як це робили тоністи. Він щонайменше міг дізнатися, чи була хоч якась правдива основа для чуток, що Шторм і досі розмовляє з цією людиною. Але, підійшовши ближче, художник дедалі більше розчаровувався. Дзвін не був зморшкуватим дідуганом, він видавався трохи старшим за малого хлопчину. Худерлявий, смутний і у довгу грубу багаряну туніку, зверху прикриту вигадливо вишитим нарамником, що спадав на його плечах, наче шарф, і тягнувся майже до землі. Не дивно, що вишивка мала якийсь звуковий візерунок. «Вас звати Езра ван Оттерлу, і ви моральний художник» сказав Дзвін, наче магічно витягаючи цей факт із повітря. «І ви хочете намалювати мій Е, зараз зрозумів, що його повага зменшується просто на очах. «Якщо ви все знаєте, то знаєте, що це неправда!» Дзвін вишкарився. «Я не казав, що все знаю. Насправді, я взагалі не казав, що знаю хоч щось!» Він поглянув у напрямку приймальні. «Вікарії сказали мені, що саме тому ви тут!» Але інше джерело розповідає, що саме вони хочуть цей морал і що ви погодилися намалювати його в обмін на аудієнцію. Але я від вас цього не очікую. Езра знав, що це був звичайний обман. Увічнена тоністами афера, щоб збільшити їхні лави. Езра міг розгладіти невеликий пристрій у вусі дзвона. Йому безперечно надавав інформацію один із його вікаріїв. Езра почав злитися дедалі більше, бо поява тут була марнуванням його часу. «Проблема зі створенням мурало моїх досягнень полягає в тому, – сказав дзвін, – що я ще нічого не досягну. І тому ви сидите тут, наче досягли?» Езра більше не збирався дотримуватися формальностей та етикету. Йому вже було байдуже, чи його проженуть, чи, якщо вже до того дійде, скинуть його зі зламаного мосту. Його грубість, здається, не образила дзвона. Він лише стинув плечима. «Від мене очікують сидіти тут і слухати людей. Зрештою я таки спілкуюся зі штормом». «Чому я маю в це вірити?» Він очікував, що дзвін відкине це питання, ще дужче замиливши очі банальностями про стрибки віри і таке інше. А він натомість став серйозніший та нахилив голову на бік, наче слухаючи щось у своєму передавачі. Тоді він заговорив із цілковитою впевненістю. Езра Еліот Ван Отерлоу, хоча ви ніколи не користуєтеся своїм середнім іменем. Коли вам було сім, ви розізлилися на батька і намалювали картину, де по нього приходять жнець, але злякалися, що це може насправді здійснитися, тож розірвали її та змили в унітаз. В 15 ви поклали брату в кишені особливий смердючий сир, бо він ішов на побачення з дівчиною, яка вам подобалася. Ви нікому ніколи не сказали, а ваш брат так і не зміг знайти джерело смороду. І лише останнього місяця наодинці в своїй кімнаті ви випили достатньо абсенту, щоб вкласти на лікарняне ліжко дорослого смертного чоловіка. Але ваші наніти захистили вас від найтяжчих наслідків. Ви прокинулися лише зі згасяючим головним болем. Езра відчув, як у нього держаки йдуть тілом. Він тремтів, і це було навіть холоду. Ці речі не могли йому розповісти вікарі. Ці речі міг знати лише Шторм. Вам цих доказів достатньо? Поцікавився дзвін. «Чи ви хочете, щоб я розповів те, що трапилося з Тесою Колінс на випускному балу?» Езра впав на коліна. Не тому, що йому наказав якийсь недокучливий вікарій, а тому, що тепер знав. Дзвін був тим, ким казав. Єдиним справжнім зв'язком зі штормом. «Пробачте мені!» – благав Езра. «Прошу, пробачте мені, що сумнівався!» Дзвін підійшов до нього. «Вставайте!» – мовив той. «Ненавиджу, коли люди колінкують!» Езра підвівся. Він усвідомив, що хотів зазирнути дзвону в очі, щоб побачити, чи можна там помітити безкраї глибини шторму, але не міг змусити себе. Бо що, коли дзвін побачить його наскрізь, побачивши місця, про існування яких Езера навіть не підозрював? Він мав нагадати собі, що це не дзвін все знав. Він знав лише те, що шторм дав йому знати. Тим не менш, доступ до всіх тих знань лякав, особливо, коли більше ніхто його не мав. «Поставте своє питання, і шторм відповість на нього через мене». «Мені потрібні вказівки», – сказав Езра. «Вказівки, які він мені обіцяв, перш ніж нас усіх визнали лихочинцями. Я хочу, щоб він допоміг мені знайти мету». Дзвін вислухав, обдумав, а тоді сказав. «Шторм каже, що ви можете знайти свою мету, малюючи як лихочинець». «Перепрошую». «Малюйте на муралах речі, які справді хочеться, У тих місцях, де ви б не мали їх малювати». «Шторм хоче, щоб я порушував закон?» Навіть коли Шторм ще спілкувався з людьми, то Радо підтримував стиль життя лихочинців для тих, хто його обирав. Стати митцем лихочинцем може виявитися тією метою, якою ви шукаєте. Розмалюйте з балончика публікар посеред ночі. Намалюйте гнівний мурал на будівлі місцевого управління миротворців. Так, порушуйте правила. Езер почав так швидко дихати, аж почав задихатися. Ніхто не припускав, що він може реалізуватися, порушуючи правила. Відколи змог шторм, люди наввипередки намагалися дотримуватися всіх правил. Це було, наче з його душі, зняли камінь. Дякую, – мовив Езра. – Дякую, дякую, дякую. І він пішов починати своє життя нерозкаяного художника. Заповідь дзвона. Його трон милосердя стоїть у жерлі Ленапе, і там він проголошуватиме істину тону. Він, не перевершений у своїй величі, бо навіть найтихіший шепіт з його вуст дзвенить, наче грім. Ті, хто відчув на собі його присутність, назавжди змінилися та пішли у світ, маючи нову мету. А тим, хто мав сумніви, він запропонував прощення прощення навіть для вісника смерті, заради якого він пожертвував своїм життям у молодості, лише щоб знову піднятися. Всі радійте. Коментар Вікарія Симфонія. Дзвін, безперечно, має величний та знаменний трон, певно з золота, хоча дехто стверджує, що він зроблений із позолочених кісток здолених нечастивців із міфічного міста Ленапе. Важливо зазначити, що французькою, якою розмовляли в стародавній час, слово «ленапе» означає «скатертина», таким чином маючи на увазі, що дзвін ніби накрив стіл перед своїми ворогами. Згадка в цьому тексті вісника смерті стосується надприродних демонів під назвою «женці», яких він урятував від темряви. Як, власне, і тон, дзвін не може померти, тож життєва жертва завжди приведе до воскресіння дзвона, роблячи його унікальним серед людей його доби. Аналіз симфонія кодою. Головне, чого не помічають у симфонії, – це згадка про трон, що стоїть у жерлі Ланапе котра безперечно означає, що дзвін чекав на вході до міста, ловлячи тих, кого інакше поглинув би киплячий метрополіс. А щодо провісника смерті існують докази, що такі індивіди, надприродні чи ні, справді існували, і їх справді називали женцями. Тому не буде перебільшенням гадати, що дзвін міг урятувати жінця від його чи її лихих звичок. І в цьому випадку я нарешті погоджуюся із симфонієм, що дзвін був унікальним, маючи змогу повертати з мертвих. Бо якби всі могли повертати з мертвих, то навіщо нам взагалі дзвін?